Iarna pe uliță. A început de ieri să cadă câte un fulg. Acum a stat. Norii s-au mai răzbunat spre apus, dar stau grămadă peste sat. Nu e soare, dar e bine, și pe râie nu mai fum. Vântul e liniștit acum, dar năvalnic vuiet vine de pe drum. Sunt copii, cu multe sănii de pe coastă vin țipând Și se împing și sar râzând, Prin zăpadă fac mătănii vrând nevrând, Gură fac ca roata morii Și de-a valma se pornesc Cum prin garțe gâlcevesc vrăbii gureșe Când norii ploi vestesc. Cei mai mari acum din sfadă Stau pe încăierete puși, Cei mai mici, de foame aduși, Se scâncesc și plâng rămadă pe la uși. Colon-colți, Acum răsare un copil al nu știu cui, Largi de un coț sunt pașii lui, Iar el mic, căci pe cărare parcă nu-i. haina -i măturând pământul și-o târăște abia, abia Cinci ca el în cap în ea, Să mai bată soro vântul dacă o vrea. El e sol precum se vede, măsa l-a trimis în sat, Vezi, de aceea e încruntat și s-a vântă și se crede că-i bărbat cade în brânci și să ridică, dând pe cea puțintel toată lâna unui miel, o căciulă mai voinică decât el. Și tot vine, tot înnoată, dar deodată cu ochi vistă pe loc, să colos te ții, o zgomotoasă gloată de copii. El degrabă în jur chitește vreun ocol, căci e pierdut, dar copiii l-au văzut, toată ceata năvălește pe trecut. Uite-mă, căciul la frate mare, cât o zi de post! Au ce urs mi-a fost! Au sub dânsa șapte sate de post. Unii i-au grăbit la vale, alții în glumă partițin. Uite-i, fără pic de vin, s-au jurat să în cale pe creștin. Vine o babă încet pe stradă, în cojocul rupt al ei și încins cu sfor de tei. Stă pe loc acum să vadă și ea cei. Soțerește o țerește pentru micul barbăcot. ați nebuni de tot, puiul mami, dăm tu mâna să te scot. Și că vrei să stingi cu pai focul când e în clăi cu fân și apoi zici că ești român. Biata baba a intrat în laie la stăpân. Cap pe-o o, -o și-o petre cu chiu cu vai și se țin de dânsa scai plină-i strimta ulicioară de alai. Nu-i echip să-i faci cu buna să-și păzească drumul lor. Râd și sar într-un picior, se învârtesc și țipă într-una mai cu zor. Baba și-a uitat în vățul, bate în jură, dă din mâini. Dracilor, sunteți Mai Maica mea, să stai cu bățul ca la câini. Și cu bățul se învârtește ca să-și facă în jur o col. dar abia e locul gol și mulțimea năvălește iarăși stol. Astfel, tabăra se duce lălăind în chipavan. Baba mijloc, căpitan, scuipă în sân și face cruce de satan. Ba se răscolesc și câinii de prin curți și sar la ei. De la garduri ies femei, se urnesc, mirați, bătrânii din bordei. Cei pe drum, atâta gură! Nu-i nimic, copii strângari! Eh, auzi! vedai așa mari, parcă trece adunătură de tătari!